Часто все починається з невеликої групи людей, натхнених ідеєю визволення і готових померти за неї. Нечисельна підпільна організація, сформована здебільшого колишніми військовиками, які протистоять окупаційній владі гучними актами терору. Так починали збройну боротьбу за незалежність поляки, ірландці, євреї, українці. Вони були далекими від політичних програм. Їхньою ідеологією була незалежність, а головним засобом її досягнення вважали зброю. Як люди армії, вони творили чіткі і структури з принципом єдиноначальності, адже Підпільні умови не створювали можливостей для розвитку внутрішньоорганізаційної демократії. Через десятки років мілітаризм, антидемократизм, революційний запал деякі науковці визначають як головні ознаки фашизму і намагатимуться накласти цей термін на підпільні визвольні організації. Напевно, члени цих об'єднань здивувалися б такому означенню, адже вважали себе лише солдатами, які продовжують війну за незалежність. Зародком масового збройного руху 1940-1950 років, який охопив велику частину України, була підпільна українська військова організація – УВО. Її творцями стали старшини та вояки армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Точну дату створення організації назвати неможливо. Вона губиться десь у бурхливих подіях 1920-го, 1921 року. і справді, на фоні глобальних змін того часу підписання Симоном Петлюрою угоди з Польщею і Зречення від західноукраїнських земель, спільний наступ та відступ польсько-українського війська, наступ та відступ більшовиків, що мало не захопили Варшави. Врешті підписання Рийського договору між Польщею і Радянською Росією, яке поставило крапку на підтримці першої української справи, зустріч невеликої групи офіцерів, які вирішили продовжити боротьбу за незалежність, була непомітною, тим паче, що можливо і не було однієї такої зустрічі чи однієї групи. А організація постала з кількох ініціатив, що згодом об'єдналися. Українські вояки, які три роки зі зброєю в руках боролися за незалежність, опинилися у той час у скрутному становищі. Здавалося б, для них усе мало бути чітким і зрозумілим. Є мета, є ворог що стоїть на заваді її реалізації. Має бути політичне керівництво, котре знає, як найкраще досягнути мети. Але саме останнього якраз і бракувало. Тож вояки української галицької армії вважали себе зрадженими Петлюрою через його союз із Польщею, Вояки дієвої армії УНР вважали зрадниками галичан, які спочатку пішли на мир із військами Денікіна, а потім навіть із більшовиками. Тому ідея боротьби за Соборну Єдину Україну, якої дотримувалися вояки корпусу січових стрільців, виглядала нереальною. Але для цієї військової формації вона була основоположною. Корпус складався в основному з галичан, що в роки Першої світової потрапили до російського полону, а згодом, після Української революції, створили найбоєздатнішу частину армії УНР. Вкриті славою минулих боїв, Січові стрільці, на чолі з командиром Євгеном Коновальцем, у час внутрішнього розбрату здавалися підозрілими як для земляків-галичан, бо не влилися в УГА, а діяли під командою Петлюри, так і для керівництва ОНР, яке побоювалося втрати їхньої лояльності. Крім того, на кінець 1919 року вояки корпусу були украй перевтомленими нескінченними боями на фронтах. Багато з них захворіло на тиф. Тому командування прийняло рішення про припинення існування цього підрозділу. Проте продовжувала діяти Стрілецька рада офіцерів корпусу. Її очільник Євген Коновалець, не збирався припиняти боротьби і шукав виходу з критичної ситуації. Він уже не вірив найвищому політичному керівництву визвольного руху. Обидва українських уряди – ОНР та ЗУНР – скомпрометували себе нездатністю порозумітися та надмірними сподіваннями на зовнішню допомогу. Ідею боротьби за Соборну Україну Їхні лідери відклали до кращих часів, укладаючи угоди з поляками коштом української території – Петлюра, чи намагаючись вести переговори з більшовиками – Петрушевич. Євген Коновалець у 1920-1921 роках відчайдушно намагався створити новий військово-політичний центр – який міг би стати альтернативою попереднім. Його метою було об'єднати в боротьбі за Соборну Україну представників усіх військових та політичних формацій. Тому він їздив по таборах українських військовополонених, проводив зустрічі зі старшинами армії УНР та УГ, представниками українського політикуму, котрі опинилися у Празі, Відні, Варшаві Політичні обставини не сприяли реалізації задуму Тривала війна більшовицької Росії з Польщею На боці останньої боролися її українські союзники на чолі з Петлюрою які сподівалися в разі перемоги відновити українську державу бодай на частині української землі Інша частина українців вважала головним ворогом саме поляків, які попереднього 1919 року окупували Західноукраїнську Народну Республіку і чекала їхньої поразки у цьому протистоянні. Результат війни поклав край сподіванням одних і других. Польсько-українські війська – які спочатку майже відвоювали Україну, згодом змушені були відступити аж під Варшаву. Більшовики, що мало не захопили польську столицю, також відступили, попередньо вщент, зруйнувавши своєю жорстокою політикою сподівання на них жителів Західної України. Проте навіть цей крах – не сприяв об'єднанню зусиль українців у подальшій боротьбі, яких і далі розділяло уявлення про головного ворога – поляків чи більшовиків. Саме тоді, у другій половині 1920 року, творяться підпільні групи, що згодом об'єдналися в єдину українську військову організацію. Уго. За однією з версій, її початок закладено безпосередньо Євгеном Коновальцем на засіданні Стрілецької ради у Празі в липні 1920 року. За іншою, організацію створила група старшин січових стрільців – сотники Ярослав Чиж, Василь Кучапський, Михайло Матчак та Української Галицької армії у Львові, незабаром після відступу більшовиків. Нове підпільне об'єднання називалося Українська військова організація «Воля». Його головною метою, як свідчить наказ номер 1 з вересня того року, фактично перший документ, який засвідчує існування УВО, була боротьба проти польського панування в Галичині. Тому й структура охоплювала саме цей терен. Зважаючи на це, організація опиралася на підтримку керівництва ЗУНР. Історики сперечаються, наскільки пов'язаним із УВО на цьому етапі був Євген Коновалець. За такий зв'язок промовляє те, що її творили підпорядковані йому старшини. Проти те, що сам командир січових стрільців тоді вважав важливішим продовжувати боротьбу на Наддніпрянській Україні, де тривали масові антибільшовицькі повстання, і коли його колеги розбудовують структуру УВО в Галичині для боротьби проти поляків, Євген Коновалець намагається започаткувати діяльність підпільної організації в Києві. Для цього сюди наприкінці 1920 року відправлено сотника Івана Андруха, якого чекісти згодом називали «правою рукою Коновальця». Згадки про його скерування до Києва можна знайти в багатьох авторів історії УВО. Натомість невідомим дотепер залишався той факт, що сюди прибув ще один соратник командира по корпусу січових стрільців – Осип Думін. Відтворити діяльність Андруха і Думіна в Києві надзвичайно важко через брак джерел. Перший, потрапивши в 1921 році до рук чекістів, практично нічого не розповів. А другий, хоча й зумів уникнути арешту і прожив ще багато років на еміграції, у спогадах ніколи не писав про київський період.